Kapitola 59. Záměr Když jsem opustil Mahlerově komnaty, zvažoval jsem, zde mám k Kaudykovi vyslat poslíčka s kartičkou a prstenem. Pak jsem tu myšlenku zavrhl. Teď jsem měl poslání a jednal jsem v Majerově zájmu. Kvůli tomu se mi jistě prominé drobný prohřešek proti etiketě. Z klepů jsem věděl, že Alveronův Arkanik se pohybuje u dvora už přes 12 let. Nicméně kromě toho, že bydlí v jedné z jižních těží sídla, jsem neměl tušení, co od něj čekat. Zaklepal jsem na dveře z tlustých trámů. Počkej chvilku, ozvalo se slabě. Pak jsem uslyšel, jak se odsouvá petlice a dveře se otevřely. Za nimi stál hubený muž s dlouhým odlým nosem a kudrnatými černými vlasy. Měl na sobě tmavý oděv, vzdáleně připomínající mistrovské roucho. Ano? Chtěl jsem tě poprosit, zda bys mi mohl laskavě věnovat chvilku svého času, mistře, řekl jsem. Rozpakej jsem hrál jen z poloviny. Změřil si mě, ohodnotil moje šaty. Nápoje lásky nedělám. Tyhle věci nejdeš v dolním Severenu. Těžké dveře se pomalu začaly zavírat. I když podle mého názoru by slepe pořídil s tance a růží. Přicházím kvůli něčemu jinému, vyřekl jsem chvatně. Vlastně jde o dvě věci. Jedna se týká Majera a druhá mě. Zvedl jsem ruku a ukázal železný prsten na dlani. Zazářilo na něm vyzlacené Alveronovo jméno se přestaly zavírat. Tak tady pojď dál, pozval mě Kaudikus. Pokoj vypadal tak trochu jako univerzita v malém. Osvětlený známým na světlem sympatických lamp se tu táhly police knih, stály tu stoly plné pokrouceného skla a daleko vzadu, napůl skrytá za zaoblenou stěnou věže, se nacházela sklářská pec či výheň. Dobrý bože, zvolal jsem a zakryl si ústa dlaní. Je to snad drák? Ukázal jsem na obrovského vycpaného krokodíla, jenž vysel ze stropního trámu. Abyste rozuměli, někteří Arkanikové jsou teritoriální víc než žraloci, obzvlášť, kde se dopracovali výhodného postavení u dvora jako tento. Neměl jsem tušení, jak by Kaudikus zareagoval, kdyby na jeho území vstoupil mladý student Arkana, takže jsem se rozhodl hrát roli mile hloupého, nijak nebezpečného šlechtice. Kaudikus za mnou zavřel a ušklíbil se. Ne, to je aligátor. Zcela neškodný. Žádný strach. Trochu mě polekal, přiznal jsem. K čemu je taková věc dobrá? Popravdě? Zvedl k němu pohled. Ani nevím. Patřil arkanikovi, který tu bydlel přede mnou. Přišlo mi líto vyhodit ho. Docela působivý, není než pravda? něj jsem na aligátora zamžoural. To jistě. Co obnáší ta záležitost, která tě sem přivádí? Pokynul k velkému polstrovanému křeslu a sám usedl do podobného naproti mě. Obávám se, že nemám mnoho času, než se budu muset pustit do práce. Do té doby se tím mohu věnovat. Tázavě omlkl. Věděl jsem, že i hned poznal, s kým má tu čest. S tím tajemným mladíkem, s nímž se má schází. Předpokládal jsem, že je stejně jako ostatní zvědav, co dělám v Severenu. Kvot, představil jsem se. Vlastně jsem tu z části kvůli Mayerovu léku. Zahlédl jsem nepatrnou, podrážděnou vrázku mezi jeho obočím a pospíšil jsem si upřesnit. Před chvílí jsem s ním mluvil. Krátce jsem se odmlčel, abych dal najevo, že jsem na to nesmyslně pišný. A on mě požádal, abych mu přinesl jeho lék, až s tebou promluvím. Ztráská zmizela. Ovšem, pravil Kaudikus vlídně, lídně. Ušetří to cestu do jeho pokojů. Ale o čem si to se mnou chtěl mluvit? No, dychtivej jsem se naklonil dopředu. Provádím takový výzkum historii šlechtických rodin ve Vintu. Uvažuji o tom, že bych napsal knihu. Genealogii? Neušlo mi, jak se mu do očí vkrádá nuda. Ale ne, genealogii existuje spousta. Měl jsem na mysli spíš sbírky příběhů, spojených s významnými rody. Na tuhle lež jsem byl dost hrdý. Nejenže vysvětlovala můj zájem o Melouninu rodinu, také odůvodňovala moje časté schůzky s Mayerem. Historie bývá příliš nudná, ale příběhy mají rádi všichni. Kaudikus si pro sebe pokývl. Dobrý nápad, taková kniha by mohla být zajímavá. Napsal bych krátký historický úvod ke každé rodině jako předmluvu k příběhům, které budou následovat. Majer se zmínil, že jsi velký znalec starých rodů a vyjádřil se v tom smyslu, že by si přál, abych se za tebou zastavil. Lichotka přinesla kýžený efekt, Kaudikus se nenápadně nafoukl. Nevím, zda se mohu považovat za znalce, pravil s falešnou skromností, ale jsem tak trochu historik. Zvedl obočí. Musíš si ovšem uvědomit, že nejlepším zdrojem informací budou rodiny samy. Místě také bych si myslel, odvrátil jsem pohled. Jenomže šlechta se s těmi nejzajímavějšími historkami svěřuje nerada. Kaudikus se široce usmál. To si umím představit. Musněv se rychle vytratil. Ovšem jsem se jist, že neznám žádné takové příběhy o Majerově rodině, dodal vážně. Ach ne, rozhodně ne, odmítavě jsem zamával rukama. Majer je zvláštní případ, ve snu mi mě nenapadlo, viditelně jsem polkl. Doufali jsem, že mi povíš něco o Laklesově rodině. Co se toho týče, tápu ve tmě. Vážně? zeptal se překvapeně. Proti tomu, čím mývali? už poněkud upadli, ale i tak představují přímo zlatý důl na historky. Zahleděl se do dálky, roztržitě si poklepal prstem narty. Co takhle? Trochu si jejich historii oživím a zítra si můžeš zastavit na delší povídání. Teď už je skoro čas na Majerův lék a to se nedá odkládat. Svedl se na nohy a vyhrnul si rukávy. Na jednu věc si vzpomínám takhle z hlavy, jestli ti nebude vadit, když budu vykládat při přípravě Majerova léku. Nikdy jsem neviděl, jak se míchá tvar, prohlásil jsem nadšeně. Pokud tě nebudu příliš rušit? Vůbec ne. Dokázal bych to namíchat i ve spánku. Přesenul se k pracovnímu stolu a zapálil dvě svíčky s modrým plamenem. Ale jsem si záležet, abych vypadal patřičně ohromeně, přestože jsem dobře věděl, že to je jen pro efekt. Kaudikus nasypal na malé váhy špetku sušených listů a zvážil ji. Nebude vadit, když do svého výzkumu zahrneš i trochu těch klepů? Pokud jsou zajímavé, tak ne. Mlčky pečlivě odměřil malé množství čiré tekutiny z lahvičky se skleněnou zátkou. Jestli se nemýlím, má Laklesova rodina jakýsi tajný poklad. No, snadné přímo poklad, nicméně cosi starožitného, co přechovávají od počátku svého rodu. Na tom není zvláštního, staré rodiny přece oplývají starými poklady. Ticho, okřikl mě, v tomhle je něco víc. Nalil tekutinu do ploché olověné misky s veritými symboly kolem kola. Tekutina bublala a syčela, vypouštěla do vzduchu slabý štiplavý pach. Slil všechno do nízké baňky nad svíčkami. Přidal sušené listy, špetku nějaké další ingredience, odměrku bílého prášku. Přidelil trochu tekutiny, což byla nejspíš voda, zamíchal, výsledek přefiltroval a naplnil jí lahvičku z čirého skla, kterou zazátkoval. Ukázal mi ji. Průhledná jantarová vodička s nepatrným nádechem zelenkavé. Tady je to. Připomeň mu, že to má vypít všechno. Zal jsem si ještě teplou lahvičku. Co bylo to tajemné dědictví? Kaudikus si opláchl ruce v porcelanové misce a osušil si je. Slyšel jsem, že na nejstarší části Laklesovy půdy, kterou rodina vlastní už od nepaměti, se nacházejí tajné dveře. Veře bez kliky či pantů. Dívali se, jestli pozorně naslouchám. Nedají se otevřít. Jsou zamčené, ale současně bez zámku. Nikdo netuší, co je na druhé straně. Pochynul k lahvičce, kterou jsem držel v ruce. Odnes to Márovi. Lék účinkuje nejlépe, když se vypije ještě teplý. Doprovodil mě ke dveřím. A přijď zítra. Nechce se už klíbl. Znám také příběh o menebrasovi, po kterém ti ty rudé vlasy zbělají. Ach, já nejraději zpracovávám jednu rodinu po druhé, řekl jsem. Nechtěl jsem zapřednout do nekonečných dvorských klepů. Dvě to je až dost. Právě teď pracuji na Alveronovi a Laklesových. Nemůžu si dovolit začít ještě třetí. Věnoval jsem mu mlý úsměv. Nadělal bych si v tom zmatek. To je škoda, mínil Kaudikus. Hodně cestují, víš? Mnoho šlechtických domů rádo hostí Majerova osobního arkanika. Významně se pousmal. Tudíž jsem zasvěcen do mnoha zajímavých skutečností. Otevřel mi. Promysli si to. A určitě se zítra zastav. Rozhodně toho budu mít o Laklesových víc. Zorazili jsem do Majerových komnat dřív, než mohla lahvička vychladnout. Stapec na moje zaklepání otevřel a zavedl mě dovnitř. Májr Alveron spal ve stejné poloze, v jaké jsem ho opustil. Když za mnou stapec zavřel, otevřel Májr jedno oko a malátně mi pokynul. Dal si na čas. Vaše milosti, já... Znovu mi pokynul, tentokrát rázněji. Dej mi můj lék, vyslovil těžce. A pak běž, jsem unaven. Obávám se, že je to dost důležité, vaše milosti. Obě oči se otevřely a znovu tu byl ten doutnající hněv. Cože? Přistoupil jsem k posteli a naklonil se blíž. Než mohl proti mému nevhodnému chování něco namítnout, zašeptal jsem. Vaše milosti, kaudikus vám dává jet.